Ətövbə. Tövbə, Tövbə surəsi. Bəraətum minəllahi və rəsulihiləlləzīn Bu Allah və onun elçisi tərəfindən əhd bağladığınız müşriklərə onlarla olan əhdlərin pozulması barədə bir xəbərdarlıqdır. Rasihu fil ardi arba'at ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizi Allahi wa anna Allaha muhzil kafirin Elə isə yer üzündə ay gəzib dolaşın və bilin ki, siz müşriklər Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Və Allah kafirləri rüsva edəcəkdir. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُورِهِ إِلَ الناسَّاس يَوْمَ الحَججِأَكْدَرِ أن اللهَّ أََّ اللهَّ بَرِي أُمِّنَ المُشِْكينَ وَاصُولُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ اللَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Bu, Allah və O'nun elçisi tərəfindən ən böyük həc günü insanlara Allah'ın və O'nun elçisinin müşriklərdən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 إِللااَّينَ آهَُّم مِنَ المُشِْكينَةَُّ لَمْ ي قُصُوكُمْ شَيْئَا ثَُّ لَمْ يَ قُصوكُم شَيْئَو وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيكُمْ حَدَا فَأتِم مُ إلَيْهِم عَهْدَهُم إى مُدَّتِهم إِ يُحِبُّ المُتَّقين.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 وإن أحد من المشركين استجارك فاجره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أدلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أير مشركlerden biri senden aman dilesə ona aman ver ki Allah'ın sözünü eşitsin Sonra onu özünün hatircam olduğu yerə çattır. Çünki onlar, hakkı bilmeyən bir gövümdür. Qəyfə yəkúnu lilmüşrikiyəni ahdun əndə Allahi və əndə Rasulihi illə ləzīnə əhəttüm, illə ləzīnə əhəttüm əndəl mescidil haram. Əmestəqamuləkum fəstəqimuləhum inəllaha yəhibulmuttaqin Məscidül Haramın yanında sazış bağladığınız kəslər istisna olmaqla müşriklərin Allah və onun elçisi yanında nə əhd ola bilər Nə qədər ki onlar sizinlə düzgün davranır siz də onlarla düzgün davranın Haqiqatan Allah müttəqiləri sevir. Keyfə və in yəzəru alaykum la yərtəbu fikum illə və la zimmə. Yərzunukun bi əfwahihim və təbəqulubuhum və əkterrühüm Necə ola bilər? Əgər onlar sizə qalib gəlsələr, nə qohumluq əlaqəsinə Nədə də əhtər riayət etməzlər. Onların qəlbində nifrət olduğu halda, dildə sizi razı salmağa çalışarlar. Onların çoxu fasiklərdir. İştə rəubi əyət illəhi təmənən qalilə, təmənən qalilən fəsəddü ən səbilih, İnnəhum səəə mə kənu yəməlun. Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə satır və insanları onun yolundan döndərirdilər. Onların tuttuğları iş necə də pistir. Lə yərqubunə fī məminin illə və nə وَأُولَئِكَ هُمُ <الْمُعتَدُون> onlar möminlərlə münasibətdə nə qohumluq əlaqəsinə nə də əhdər riayət etmirlər onlar həddi aşanlardır فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Və nəfəssilul ayəti Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələri bilən adamlara beləcə izah edirik. Və innəka tu aymanəhum Bədi ədi Mu apaən u fidini qum fəqaati Pəqaati ə immətəl qufriəhumlə eymənələ humləəəhum yəəm. Ər çafir başçılar ət bağladıqtan sonra andlarını pozub, dininizə böhə atsalar. Onlarla vuruşun. Çünki onlar anda əhəmiyyət verməzlər. Bəlkə küfrdən əl çəkələr. Əlätuqatilūna qawman kəthū aymānahum wəhəmmū bi-iḫrājir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 daha çox Allahdan qorxmalısınız. Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əllərinizlə onlara əzab versin. Onları rüsvay etsin. Sizə onların üzərində qələbə çaldırsın. Mömin cemaatin qəlbini sevindirsin. O ayüzhəb geyrə qulubihim və yətubullahu alə qəlbindən qəzəbi silib aparsın. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah biləndir. مدركdir ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا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 Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajida Allah shahidin ala anfusihim bil kufri ulaiika habitat a'maluhum wa fi an-narihim khalidun Müşrikler küfür ettiklerini bildikleri halda Onlara Allahın məscidlərini avadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar odda əbədi qalacaqlar. İnnəmə ya'muru məsəcidə Allahi mən əmənə billahi vəl-yəvmi l-əxir və وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ məscidlərini yalnız Allah'a və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdır. Ola bilsin ki onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar. Əcəltum siqayata al-Haddi və imarata al-Məscid al fi səbilillahi.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 Allah zalim gövmü doğru yola yönəltməz. Ellezina <gülüyor> amanu ve haceru ve cadu fi sabilillahi bi amwalihim bi amwalihim ve anfusihim a'zamu dereceten ve ulai kahumul faizun.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 Rəbbi öz tərəfindən onları bir mərhəmət, razılıq və içərisində onlar üçün tükenməz nemətlər olan cənnət bağları ilə müjdəliyir. Xalidīn fīhā abada Onlar orada əbədi qalacaqlar. Şübhəsiz ki, ən böyük mükafat Allah yanındadır. Ya ey həlləzinin əmənulə təttəxədu əbənkum və ixvankum وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün sayılarsa, onları dost tutmayın. Sizlərdən onları dost tutanlar zalimlardır. قإِن كَانَ أبَ أُنْكُمْ وَأَبنُْكُمْ وَإِقْوانُكُم وَأَزواجُكُمْ وَعَشيرَةكُم وَأَموال وَأَموالُ نِقَنتَ رَفْتُمُهَا وَتِجارَةٌ تَخْشَوونَكَ سَادَهَا وَمَسكٍ وَمَسكِنُ تَلضَونهَا أَحَبَّ إلَيكُ مِنَ الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله Peki, atalarınız oğullarınız kardeşleriniz zövcələriniz, yaxın qohumlarınız qazandığınız mallar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 Laqad nasarakum Allahu fi mawatin katiran wa yawm Hunayn wa yawm Hunayn idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabtum mə Allah aksar döyüşlərdə Ha belə, Huneyn günündə də sizə kömək etmişdi. O zaman çoxluğunuza alıda oldunuz, amma bu sizin karınıza gəlmədi. Yeryüzü genişliyinə baxmayaraq sizə dar gəldi, sonra geriyə çevrilib qaçdınız." ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ öz elçisine və müminlere emnlik nazil etdi görə bilmədiyiniz döyüşçülər göndərdi və kəfirlərə əzab verdi. Budur kəfirlərin cəzası. Bundan sonra isə Allah istədiyinin tövbəsini qəbul edər. Çünki Allah bağışlayandır rəhəmlidir ya eyha ləzinin əmənun inməl müşrikun necəs fəla yaqrabu l وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ İNŞƏ İnnallaha alimun hakim Ey iman gətirənlər Həqiqətən də müşriklər murdardılar. Odur ki, özlərinin bu ilindən sonra Məscud-ül harama yaxınlaşmasınlar. Əgər kasıblıqdan qorxursunuzsa, bilin ki, Allah istəsə, öz lütfindən bəxş etməklə sizi varlandırar. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir.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 وقال عن اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قال لهم Allah'ın oğludur dediler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 Yuridūna en yutfi'u nūra allahi bi-əfvəhihim. Və yəbə allahu illə en yutim mə nūrahu və Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə buna yol verməz. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də o öz nurunu tamamlayar. Huvallazi arsala rasulahu Müşriklərin xoşuna gəlməsədə İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz elçisini doğru yol göstəricisi və haqq دين ilə göndərən odur. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن Wallə dinəək nizuunə də bə wal fiqbaataəəy fi quuna fi sədllə. Walə youn fi quun hə fi sə Ey iman gətirənlər. Baş keşişlərdən və rahiblərdən çoxu.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 Hada O gün bu yığdıqları sərvətlər cəhənnəm modunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və onlara budur özünüz üçün yığdıqlarınız Elə isə, dadın yığdıqlarınızı qeyiləcəkdir. İnnə əddətə şühuri əndə Allah itnə əşərə şəhra Itnə əşərə şəhrən fi kitəb illəhi yəvmə xaləqə səməvəti vəl ərd Minhə ərbəətun xurum Thəlikə ddinul فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ Ənfusakum, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12 -dir.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 illa ta'tiru yu'adibukum adaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum wa la tadrubu shay'a şey wallahu ala kulli shay'in eğer dövüşe çıkmazsanız Allah sizi ağrılı acılı bir azaba dûçar eder ve sizi başka bir qövmlə əvəz edər siz isə ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz çünki Allah hər şeyə qadirdir illə tensuruhu faqad nasarahu Allah iz akhraja hul ladin kafarū thaniyayn idhuma fil gār iz yaqūlu in Allah məmnə, fə anzaləllahu sakinətəhu alayhi və ayyədəhu bi junudin lam tarəuhā və jaʿala kalimata lladīna kəfrəs suflā və kalimatu bilin ki,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 Ona yardım göstərdi və kafirlərin sözünü alçaltdı. Ancaq Allahın sözü ucadır. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. İnfiru xifafən və fiqalən və cəhidu bi əmvəlikum. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də, döyüşə çıxın. Malınız və canımızla Allah yolunda cihad edin. Biləsiniz ki, Bu sizin üçün daha həyirlidir. Ləu kâna əradan qarībən və səfərən qâsıda ləttəbə'ūkə və ləkin ba'dət aleyhimu şşukkah və seyəhlifûnə billəhi ləu istətağnə lə hərəcünə ma'akum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 Allah'a and içəcəklər. Onlar özlərini hələk edirlər. Çünki Allah onların yalançı olduqlarını bilir. Əzəllahu an kelimə əzin enta lehum hattə yetebeynə lekəllədin sadıqū Allah səni bağışlasın. Doğru danışanlar sənə bəlli olmamış, yalançıları isə tanımamış. ne üçün onlara cihattan yayınmağa izin verdin? La yasta'zinukelladīne yu'minūna billāhi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 ləhum fi ancaq Allaha və axirət gününə iman gətirməyən və qəlbi şəkki şübhəyə düşənlər döyüşə getməmək məqsədi ilə səndən üzün istəyirlər onlar öz şübhələrin içində tərəddüd edirlər Wal ad xruəə əهُ ddaəwalaə ki kəriə Allahum biəəəhum Walə kiəriə Allahum بعَəهُ فhum فتطهُ وَqə quُعdu معَ qائdiin <الْقَاِدِين> Əər onlar döşət çıxmaq istəə edilər Mütləb ona hazırlıq görərrdər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 Laqad bitagawul fitneten min qabl wa qallabulaka al-umur wa qallabulaka al-umura hatta jaa al-haqq wa Onlar əvvəllər də fitnəkarlığ etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular. Axır ki, haq yerini tapdı və onlar istəmədikləri halda Allahın hökmü qələbə çaldı. Və minhüm mən yəqulu əzəlliy <Sessizlik> və la təftinni ələ fil fitnəti səqatu və innə cəhənnəmə Onlardan eləsi də var ki, mənə izin ver, döyüşə getməyim, məni günaha batırma, deyir. Doğrusu, onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, cəhənnəm kafirləri çulğuyacaqdır. Əgər sənə bir xeyir gəlirsə, onlar onu bir musibət uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirir. Sənə bir müsibət üz biz ehtiyat tədbirimizi əvvəlcədən görmüşük deyər və sevine sevine çıxıb gedərlər. Peki, Allah'ın illa ma kataballahu bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim himayədarımızdır. Qoy müminlər yalnız Allah'a təvəkkül etsinlər. Qul həl terabbəsunə bina illə ihdəl hüsnəyən ve nəhnunə terabbəsubikum <Sessizlik> en yusibakumullāhu bi'adəbim min indihə bi'adəbim min indihə evbi eydinə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 Şübhəsiz ki, biz də sizinlə birlikdə gözləyirik. Qul ənfiqü təvran əvkərhəlləyyü təqəbbələ minkum, innəkum kuntum qəvmən fəsiqin. De istər könüllü, istərsəniz də könülsüz xərcliyin. Onsuz da sizdən qəbul olunmayacaq. Çünki siz... Fasik bir gövn oldunuz. Və mə menəəhüm ən tüqbələ minhüm nəfəqətuhum illə ənnəhüm kəferu billəhi və bi rəsulihī vələ vələ yəətunə sələtə illə və hüm kusələ və lə yunfikunə illə və hüm kərihun Onların sərf etdiklərinin qəbul olunmasına yalnız o mane olur ki, onlar Allaha və onun elçisinə küfr edir, namaza təmbəlliklə qalxır və mallarını könülsüz xərcləyirlər. Fələ təəcibkə əmvəlühüm vələ əvlədühüm.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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Onlar sizinle həmrəy olduqlarına and içirlər. Halbuki onlar sizdən deyildilər. Əslində onlar qorxaq adamlardır. لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلاً bir sığınacaq və ya daldalanmaq üçün mağaralar yaxud gizlənməyə bir deşi tapsaydılar ləngimədən ora yönələrdilər və منهم من يلمزك في الصدقات Onlardan elələri də var ki, sədaqələrlə bağlı sənə nöqsan tuturlar. Bundan onlara bir şey çatsa, razı qalar, bir şey çatmasa, dərhal qəzəblənərlər. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ onlar Allah'ın ve onun elçisinin onlara verdiğine razı kalıp Allah bizə yetər, Allah da bizə öz lütfündən verəcək, onun elçisi də. Həqiqətən də biz Allaha rəqbət bəsliyirik, deyə idilər. İnnəmə əssadaqatu lil füqarai vəlməsəkini vəl-əməliyinə aləyhə vəl-əməliyinə aləyhə vəl وﻓﻲ ﺭﻗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ ﺯﻛﺎﺕ ﷲ ﺗﺮﻑ ﻧﺪﻥ ﺑﻴﺮ kölələrin azad olunmasına borclulara Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsustur. Allah biləndir müdrikdir və onlardan kim növbətən peyğəmbərə zərər Kul odunu kheyr in lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin rahmatun lil ladina onlardan eleleri de var ki peygambere aziyet verib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 Ağrılı acılı bir əzab vardır. Yehlifuna billahi lakum liyuddukum wallahu wa rasuluhu ahqqa an yurduhu in Sizi razı salmaq üçün yanınızda Allah'a and içirlər. Əgər möminlərsə, bilsinlər ki Allahı ve onun elçisini razı salmaları daha yaxşıdır. Əlm <gülüyor> ya'lemu ennehu men yuhadidillaha ve resuluhu fa'anna lehu fa'anna lehunarajan makhalidan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 Qul istəhziu, inna allaha müxricum mə təhzərun. özlərinin qəlbində olanı xəbər verən bir surənin möminlərə nazil olmasından çəkinirlər. De ki, siz istihza edin. Şübhəsiz ki, Allah çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaq. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِى اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Onlardan ne üçün istehza etdiklerini soruşsan derler. Biz sadece boş boş danışıp zarafatlaşırdık. De ki: Allah'a, onun ayələrinə və onun elçisinə istehza mə edirsiniz. La ta'tazirū qad kafarṭum İnna 'afwan ta'ifatan minkum Üzürxahlıq etməyin İman gətirdikdən sonra artıq kafir oldunuz Sizlərdən bir qismini bağışlasaq da digərlərinə günahkar olduqlarına görə əzab verər El-Münafikون ve el ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-münkeri ve yenhevuna anil-ma'rufi ve yakbiduna eydiyehum. Nesullaha fenasiyyahum. İnnel-Münafikine humül fâsikun. Münafik kişiler ve münafik kadınlar birbirinin tayıdılar.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 وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِب۪ينَ ف۪يهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌ Allah münafik kişilere, münafik kadınlara və kafirlere,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 Olaika habitat a'maluhum fi d-dunya wal-akhirah Onlar da sizdən əvvəl yaşamış münafiqlər kimidlər. Onlar sizdən qüvvədə daha üstün, mal, dövlət və övlad baxımından daha çox idilər.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 Əmma kənə Allah onlara özlərindən əvvəlkilərin Nuh qövminin, Ad və Samud tayfalarının, İbrahim qövminin, Mədiyən əhalisinin və Altüs edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıb dırmı?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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جنات عدن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 Böyük uğurdur. Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafiklerle vuruş, onlarla sert davran, Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə dönüş yeridir. Yaşlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr wa katharu ba'da islamihim wa katharu ba'da islamihim وَمَا وما إِلَّا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 fa'aqadahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allahu wa'aduhu wa bima Allaha verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına və yalan söylədiklərinə görə Allah da onların qəlblərinə Onunla qarşılaşacaqları günədək nifaq saldı. Ələm ya'lamu anna Allaha ya'lam sirrahum və najwaahum və anna Allaha anlamırdılar ki, Allah onların sirlərindən də, xəlvəti danışıqlarından da ağahdır və Allah qeybülləri biləndir. Əə dinə yəlmizununəlmuttta yaynəminə müminə qsadaqaant va dinələ yəciuna ilə juhdəhum vəəsquna minhum səxir Allahu minum walaهُ əəbun əim. Mömünlərdən könüldü surətt sədqə verənlərə və çətinliklə taptiqlarını verənlərə eyib tutanları.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 inkar ettiler Allah günahkar insanları doğru yola yönəltməz Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah <Sessizlik> wa karihun an yucahiduhu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa la tafiru fi al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 Cəhənnəm odu bundan da hərarətlidir. Kaş anlayaydılar. Səll Qoy onlar etdikləri günahların cəzası olaraq az gülü çox ağlasınlar.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 Və la tṣalli alə ahadin minhum māta abadan və la taqum alə qəbrih innahum kəfəru billahi və rasulihim və Heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma. Qəbrinin başında da durma.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 İstəədənəkə unuq tavli minhum və qadudarnanakum məəl qaidin. Allaha iman gətirin və onun elçisi ilə birlikdə cihad edin diyə bir surə nazil edildikdə, onların var dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər, Bizi buraq evdə oturanlarla birlikdə qalaq. Razı onlar başa düşmürlər. Onlar arxada qalanlarla birgə olmağa razılaşdılar. Onların ürəklərinə möhür vuruldu. Buna görə də onlar haqqı anlaya Ləkin rəsulü və alləzənə əmenu məəhə cəhədəu bi əmvəlihim və ənfusihim və əuləəike ləhumul xayrat və əuləəike muflihun. Ləkin Allahın elçisi və onunla birge iman getirenler malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün nemətlər hazırlanmışdır. Məhs onlar uğur qazananlardır. A'adda Allahu lahum cennatin tecri min tahtiha al-enharu halidin fiha. Allah onlar üçün ağacların altından çaylar axan İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlanmışdır. Bu böyük ovurdur. Vəcəl muəzzirun minə'arabil yu'zələləhum və qə'ədəllədin kəzəbullāhə və rəsulə səyəṣībullədin kəfrū minhum əzābün əlīm.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 Qul tələ əcidu mə əhmilukum ələyh, təvəlləu və əyyunuhum təfidu minəd-dəm'i həzənən əllə yəcidu mə yunfiquun. Miniklə təmin edəsən diyə sənin yanına gəldikdə, sizin üçün minik tapa bilmirəm dediyin zaman,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 Qülla ta'təzirulən nü'minə ləkum qad nəbbəənə alləhu min əkhbərikum Və seyərəlləhə amələkum və rəsuluhu thumma türaddûnə ilə əlimil gəyb vəl-şəhədəh fəyünəbbəyüküm bimə kuntum tə'melun Dövüştən qayıttığınız zaman sizden üzül diliyəcəyler. De ki,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 Səəxli funa bilə ilə qum idən, qalədutum ilə himli anhum fəəduənum inəhumcisə mə uəum cəhən nə mücəzə bimən kən u Yanlarına qayıtınız zaman onlardan əl çəkəsiniz diyeyə qarşınızda Allah'a an biçəcəylər. Siz onlardan üz döndərin, çünki onlar murdardılar Qazandıqları günahların cəzası olaraq, sığınacaqları yer cəhənnəm olacaqdır. Yəxlifunə ləkum lətərdəu ənhum, fə in tərdəu ənhum, fə innəlləhə la yərdə anil qəvm il fəsiqin. Karşınızda and içəcəklər ki onlardan razı qalasınız. Siz onlardan razı olsanız da Allah fasik qovmundan razı qalmaz. El-Ərabul əşeddü küfrun və nifaqa və əcdər əl-lā ya'lamu hududə mā anzala Və Allahu əlimun həkim Bədəblər kafirlik və münafiqlik baxımından daha betər Allahın öz elçisinə nazil etdiyi qanunları bilməməyə daha meyillidirlər Allah biləndir, müdriktir ə minəl əraabiməiyiəttəxiduməyun fi qumma quuram uaətə radda suubi quud ddda Ələyyihimdə rrasallah səmi onlim. Bədəvilərdən eləsə var ki, Allah yolunda xərclədiyini itki sayır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 Və yəttəkhidu mə yunfiq qurbətin indəlləhi və saləvəti rəsul. Ələ innəhə qurbətun ləhum, seyudkhiluhum alləhu fî rəhmətih, innəlləhə gafurur rəhîm. Bədevlerden əlesi de vardır ki, Allah'a və ahiret gününe inanır.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 Sənü əzzibuhum mərrətəyni, sümmə yurəddûnə ilə əzəbin azim. Çevrənizdəki bədəvlərdən və mədinə əhalisi arasında münafiqlər var. Onlar ikiyüzlülükdə inatcarlıq göstərir. Sənsə onları tanımırsan. Biz ki, onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə işkəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Wa axeron i'tarafu bidunubihim xalatu amalan salihan wa axara sayiat. Əsallahu en yetubu alayhim Digərləri isə günahlarını etiraf etdilər. Onlar yaxşı bir əməllə başqa bir pis əməli qarışdırdılar. Ola belsin ki Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Khud min amwarihim sadaqatan tutahuruhum wa tuzukkihum biha wa tuzukkihum biha wa salli alayhim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 Əlm ya'lemun enna Allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa enna onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir, sədaqələri götürür və Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ваquliəlu fəsəyarrra Allah ئەələn qum vauluə müminunəəturauna ilə عَlimminغاibiəşəhədə əyuəbbi qumbimən qutum təəunun Teki işiniz doun Allah onun elçisi və müömünlər ئەməllərini görcəylər Sonra qeybi və aşkarı bilənin yanına qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ Döyüşə getməyənlərdən başqaları da vardır ki, onlar Allahın iqtiyarına buraqılmışlar. O ya onlara əzab verecek, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah biləndir, müdriktir. Vəl-ləzînə <Sessizlik> əttəxadu məscidən ziraran və kufran və tefriqən bəynəl məminin və təfriqan baynal möminin və igsadan li men harabəllah və rasuləhu min qabl və la yəhlifun in erədna illəl müsəlmanlara zərər vurmaq, küfr etmək, möminlərin arasına Təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəlcədən Allaha və onun elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məhcik dikənlər, əlbəttə biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içəcəklər. Allah şahiddir ki, onlar yalançıdılar. Lə təqum fiyhi əbədə Ləməscidun masjidun ussa ala al-taqwa min awwal yawm ahqqa an taquma fihi fihi rijalun yuhibbun wallahu yuhibbul mutahhirin vaxt orada namaz qılma İlk gündən təqva üzərində qurulmuş məscid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 Fənhərə bihi fə nəri cəhənnəm, və alləhu la yəhdil qəvməl zəlimin. Binasını Allah qorxusu ve onun rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran ve onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs? Allah Zalim gövmə doğru yola yönəltməz. Lā yazālū bunyānuhum allazī banū Onların ürəkləri parça parça olana qədər tikdiyi bina qəlblərimdə bir şübhə olaraq qalacaqdır Allah biləndir müdrikdir İnna Allaha əştəra minəl müminina anfusəhum və əmvələhum və əmvələhum və'dən ələyhə haqqqan fə təvrəti, vəl-injil vəl-qur'an, və mən əufa bi əhdihə minə Allah, fəstəbişiru bi bəy'iküm alləzī bəyə'tüm bih, və dəlikə hüvə Allah müminlerden,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 الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله المؤمنين توبه eden ibadet eden hamdeden oruç tutan rüku ve secde eden iyi işler görmeyi buyurup pis amelleri qadağan eden və Allahın qoyduğu hüdudlarını qoruyan o möminləri müjdələ. Məkanə linnəbi vəlləzinin əmənū ən yəstəğfirū lilmüşrikīna vəlău vəlău kānū ulī qurbā min ba'di mā Müşriklərin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 رَحِمِلُد <تصفيق> وَعَلَّثَلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ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 Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ya eyyüha alləzina əmanu attaqullaha və kunu Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! və düz danışanlarla birlikdə olu. Mə kāna liəhlilmedinəti və mən havləhum minəl-əğrəbi ən ən yətəxallafu ən rəsulilləhi və la yarğabu biənfusihim ən an nəfsih dəlikə biənəhum la yusibuhum dəməun vələ ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين مدن أهالسينه و onların ətrafındakı bədəvillərə Döyüşdə Allahın əlçisindən geri qalmaq, onun canından öncə öz canlarının hayına qalmaq yaraşmaz. Çünki Allah yolunda olara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və acılıq, kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım, düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunları müqabilində onlara Yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Və onlar ki, kiçik bir xərc etsələr də, Allah onlara etdiklərinə görə Allah onları Ettikləri əməllərin ən gözəli ilə mükafatlandırsın diyə xərclədikləri elə bir kiçik və ya böyük məsrə keçdikləri elə bir vadi yoxdur ki, buna görə onlara sabab yazılmasın. Və mə kənəl mü'minunə فَلَوْلَا نَثَرٌ مِنْ كُلِّ فِئَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 Ya ey ayha'llazina amanu qatilul ladina yalunukum minel kufari wal yajidu ey iman getirenler yaxınlığımızdakı kəfirlərlə vuruşun qoy onlar sizdə sərtlik görsünlər Bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Və idə mə unziləd suratun, <Sessizlik> fə minhüm mən yəqulu əyyüküm zədəthü hədihi imana, fə əmməl ləzine əmənub, fə zədəthüm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 وَمَنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Gəlbində xəstəlik olanlara gəlincə, o surə onların murdarlığı üstünə bir murdarlıq da artırır və onlar kafir qalaraq ölürlər. Ə və la yerun ennehum yuftenun bi kulli Onlar ildə 1 və ya 2 dəfə fəlakətə uğradıqlarını görmürlərmi? Yenə də tövbə etmir, ibrət almırlar. Və əzə mə unzilət sürətün nəzərə bağduhum ilə bağdın həl yaraqum min ahadin thumman sarafı. Sarafə alləhu qlubəhum biənəhum qawmul la yafqahun. Bir sure nazil edildiyi zaman onlar sizi kimse görür mü diye bir-birlərinə baxır, sonra da üç çevirib gedirlər. Anlamayan adamlar olduqlarına görə Allah onların qəlbini imandan məhrum etmişdir. Laqad ecən